בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב מ"ב יום ג' פקודי תקצ"א, פה אומן שלום וחיים לאהובי, חביבי כנפשי, הרבני הוותיק, מורנו, הרב חיים נח ומאורו יאיר לנצח. בשעה זו שמעתי שהגיע מכתב מאיתך, שחותנך נפטר, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, המקום ינחם אתכם. ומאהבתך זירזתי עצמי לכתוב לך שורתיים אלו. שתודה לקהל, באתי לשלום לפה אתמול, וברוך השם הכל שלום. אך היטב חרה לי עליך על ששלחת את אחותך על הצדקת מרת עדל, תחיה. ופקדת עליה באזהרה לבל תינשא לאיש פשוט, עד שיזדמן למדן דייקה. הייתכן לעשות כן? אם אתה רוצה להסיעה לתלמיד חכם דייקה, תיכהנה לביתך, ותהיה מוטל עליך, ותוכל לעשות כרצונך. ואיך אתה רוצה להעמיס העול על עדל, תחיה. שתהיה בביתה, אשר השעה דחוקה לה מאוד כידוע לך, ותהיה צרורה מלהינשא עד שיזדמן לתלמיד חכם דייקה. ומי יודע אם התלמיד החכם ירצה להישאנה על תנאי שיחזר על הפתחים עמה, כאשר דיברת עמה, אפילו אם אחותך תתרצה לזה. מכל שכן שבאמת גם אחותך אינה מרוצה לזה כלל. ואם אמרו רבותינו זכרונם לברכה על העולם במקור אדם וכולי, וישיא ביתו לתלמיד חכם, אבל אתה לא מכרת כלל, ואין לך מה למכור. ומדוע לא תזכור דברי אבותינו זכרונם לברכה, בתך בגרה, שחרר עבדך וכו'. וכל שכן שהשלחת אותה בלי רשות בבית הצדקת, עדל תחיה, ואתה מזהיר עליה כאלה? השכלת עשו. אחי חביבי, כי נזדמן לה שידוך הגון לדעתי, ומחמת דבריך נתבלבל. אף על פי שאחותך נתרצת, אבל אף על פי כי כן נתבלבל הדבר לידך, כאשר אספר לך אם ירצה השם. על כן תראה לתקן זאת, תכתוב לה תכף שלא תדקדק דייקה על זה, רק תסמוך על השם מטבח שינחה אותה בדרך האמת. יתר מזה אין להעריך בזה. חזק ומץ אחי ותלמידי חביבי אשליך להשם יהבך והוא יכלכלך. ואל תדאג דאגת מחר, ויהיה בעיניך דברים אלה בכל יום כחדשים, לבלי לחשוב ביום לחברו כלל. רק כל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך עשה בכל יום ויום. ותיזהר מעתה ללך עם מה שכתב אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה, היום אם בקולו לא תשמע הוא היום די כא. ואף על פי שגם היום הזה לבד קשה לצאת חובת היום, תצרף לזה שאר שיחות והתורות הקדושות מהנחל נובע מקור חוכמה, שהם מלאים עצות עמוקות מאוד, ובפרט הדרך הטם והישר על פסוק הזמא לאלוקי בעודי וכולי, ודי בזה כעת. דברי אוהבך באמת לנצח, נתן מברסלב. מ"ג ברוך השם יום גימל צו תקופציה אלף ברסלב. שלום לאהובי בני מחמד נפשי, הרבני הוותיק מורנו הרב יצחק שיחיה. משתבך קיבלתי ואתמול באתי לביתי לשלום, תודה על הכל. לי כמה הרפתקאות בדרך, מחמת קלקול הדרך והפשרת שלגים. והייתי באומן מיום ב' פיקודי עד יום ב' ויקרא, שהוא ערב ראש חודש ניסן. ובשבת קודש העבר הייתי בלדזין. והנה, אם אמנם הומה עלי ליבי ממכתבך, אשר אתה בכל פעם, בכל מר, על שטף מים רבים העוברים עליך בכל עת, המקום ירחם עליך מעתה. אף על פי כן חדווה תקועה בליבי מסטרה חדה, ממה שאני רואה חוזק ליבך בעזרת השם ידבח. מה שאתה חזק ברצון וכיסופים גדולים לה' יתברך ולתורתו, אשר הם היקרים מאוד מאוד. מי ייתן ויהיה לברכה כל הימים לכסוף ולהשתוקק בכל עת לה' יתברך ברצונות חזקים. כי רצונות וכיסופים לקדושי היקרים מאוד מאוד אצלו יתברך. ודע בני וזכור היטב, כי האדם לא בא לזה העולם כי אם להאמין בה' יתברך. ובשביל זה נברא האדם בכל העולם ומלואו התלויים בו. כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. וצריך האדם לחדש עצמו בתשוקת האמונה בכל יום ובכל עת. כי אף על פי שהאמונה ירושה היא לנו מאבותינו, וזה עיקר האמונה, לסמוך על אבותינו הקדושים וללך בדרכיהם, אף על פי כן צריכים להמשיך על עצמו האמונה הקדושה בכל יום מחדש. <clears throat> כמו שכתוב בפרשת שמע, שאנוכי מצווך היום על לבביך, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. שלא יהיו בעיניך כדיות גמה ישנה שאין האדם סופנה אלא כחדשה. וזה נאמר בפרשת קריאת שמע דייקה, כי עיקר עניין זה נאמר על האמונה הקדושה שהוא כלל ויסוד כל התורה כולה. והנה באלו הימים שלח השם בליבי שזהו מה שאנו אומרים בקבלת אמונת ייחודו ידבח. אומרים תחילה אלו השני תיבות שמא ישראל. ולכאורה היה די לומר העיקר הייחוד, שהוא השם אלוקינו השם אחד. ולמה לנו להתחיל מקודם באלו השני תיבות שמע ישראל? אך אלו השני תיבות באים לעורר לב האדם שיתה אוזנו ולבו היטב היטב למה שהוא אומר, ושיהיה בעיניו חדש לגמרי בכל עת. ועל כן אומרים תחילה שמע ישראל, כי כשמשמיעים דבר חדש אומרים תחילה שמה היטב מה שאספר לך. וזהו בחינת אלו השני תיבות, שמע ישראל, שאומרים קודם אמונת הייחוד. לעורר לב ישראל שעטו אוזנם וליבה היטב לשמוע מה שאומרים, שיהיה בעיניהם כחדשים די כא. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה פסוק זה, שמע ישראל, שמע היטב הת... לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. היינו, אתה אוזנך ושמע היטב היטב מה שאתה מוציא מפיך, ולא יהיה בעיניך כדבר ישן חס ושלום. אף על פי שיסוד האמונה ישנה מכבר מאבות אבותינו הקדושים, וזה עיקר האמונה, אף על פי כן אתה צריך לשמוע ולקבל בלבך האמונה בכל יום מחדש. ועניין זה אי אפשר לבאר לא בכתב ולא בעל כי הוא לכל חד כפום מדה משער בליבה, שיכול להתפלא ולזחול ולרעוד מהתנוצצות אמיתת האמונה הקדושה בכל עת מחדש, אשר אנו זוכין להאמין בחי החיים, והיחיד נצחי הקדמון, הבורא הכל בחסדו, יתברך ויתעלה שמו לנצח. ובזה יכול כל אדם שבעולם להחיות את עצמו באיזה מדרגה שהוא, כי מלכותו בכל מה שעלה. ובפרטיות אתה, בני חביבי, אשר אני את דעתיך, וכבר סיפרת לי הרבה במכתבך. אך איכשהו חזק וחזק לקבל דברי אלה לחזק את עצמך, ולשמח את נפשך בכל עת באמונה הקדושה. אשר זכינו להיות מזרע ישראל, ולהאמין בו יתברך ובתורתו הקדושה ובצדיקיו האמיתיים. ותרגיל לעצמך לשמוח בזה בכל יום ובכל עת מחדש. ותכניס בלבך היטב ותזכור היטב מה שאנו אומרים בכל יום ויום. אשרינו אומת אוף חלקנו מנעים גורלנו מהיפה ירושתנו אשרנו וכולי. כי כמה אנשים אומרים זאת בכל יום ואינם יודעים מחייהם ומשמחתם הגדולה. ואף על פי כן הם גם הם חיים רק מזה כי רק זאת חיינו וקיומנו. כמו שאומרים כי הם חיינו ואורך ימינו. אך מה טוב ויפה מי שמשתדל על כל פנים לידם מחייו, שידע שאין שום חיות וטוב אמיתי, כי אם האמונה הקדושה, שזכינו כולנו מקטן ועד גדול, ובין שיהיה ממון בן לאו, סוף כל סוף הימים והזמן עוברים כצל עובר, ולא יישאר כי אם חיות האמונה הקדושה, שזה החיות יתקיים לעד ולנצח, כמו שאומרים מלכותו ואמונתו לעד קיימת וכו'. ובכל מה שעובר על האדם בגוף ונפש וממון, בן טוב וכולי, צריך לידע שמלובש שם חיות האמונה הקדושה שמקיימת הכל. וצריך להטות ליבו היטב לזה. וצריך לקיים ולקבל על עצמו בכל ילד פסוק שמע ישראל שפירושו שמע היטב בכל דבר שבעולם שמלובש שם אחדותו ידבח. וכמו שמפרש אחר כך בפרשה הזאת ואהבת בכולי, בכל לבבך וכולי, בשבטך וכולי. ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומיך וכו'. דהיינו, בכל מה שעובר על האדם צריך לשמוע היטב משם אמונת ייחודו ידבח. כי מכל הדברים שבעולם יכולים לדבק את עצמו בה' ידבח. כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה בכמה מקומות. יתר מזה אי אפשר להעריך, וגם כי הגיע זמן המנחה. וה' בהחמיו יחזק לבבך שתזכה לחטוף תורה ותפילה הרבה וצדקה ומעשים טובים מהצל העובר הזה. למען יציב לך לנצח. דברי אביך מצפה לישורתך על הנצח. מ"ד. בעזרת השם ידבח, מוצאי שבת הגדול, תקצ"א. אהובי בני, בערב שבת שלחתי לך מכתב באריכות, ובוודאי היה לך לנחת. ותודה לקל, כבר הועיל לי הרבה המכתב שכתבתי לך בעזרת השם ידבח. שים לבך היטב לדברים האלה ויערב לך לנצח. כעת אין דבר לחדש, ויערב לכם שמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה. ותזכה להתחדש מעתה לגמרי, לצאת מעבדות לחירות עולם, מחמץ למצה, שלא תחמיץ עוד את מוככה חס ושלום בשום מחשבות חיצוניות. מכל שכן וכל שכן, בשום תאווה וערעור חס ושלום. ותקיים גער חיית קנה, כמובן בסימן ה, אין שם. ועל ידי זה תזכה לשמחה, אמן כן יהי דברי אביך דורש שלומך באהבה, נתן מברסלב. מ.א. ברוך השם יום א, מצורע תקצ"א. אהובי בני חביבי, ביום ה' אסרוך כשלחתי לך מכתבי, מהסתם הגיע לידך. כעת הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, ואני מוכן לעמוד ולהתפלל. אך מאהבתך אני מודיעך שתודה לכאל איתנו החיים והשלום. ותקבל איגרת מידידנו אבי חיים נח ומרואי העיר, כי החייה אותי במה שהזכיר אותי מעניין ביטול הזמן. כי צריכין ללך בזה, כי באמת אין שום זמן כלל. ובקרוב אראה לכתוב לך באריכות יותר, נתן הנ"ל. מ"ו ברוך השם יום א', קדושים. שלום לאהובי בני אבתי כמורנו הרב יצחק שיחיה. מכתבך קיבלתי בשבוע העבר. וכעת אני מתיירא פן יקדים מוסר כתב זה, ידידי רבי חיים וישא על כן אני כותב לך בחיפזון באמצע התפילה קודם אשר הוא בא לציון. ואין יודע כלל מה לכתוב לך. והנה בוודאי כבר שמעת שמאור עינינו הנחמד, רבי אברהם בר, בן עדל, שיחיה נחלש זה יותר משבוע. ברוך השם היה לו שינוי לטובה, השם יסעדנו שישוב לאיתנו בשלמות מהרה. ומלאך תבין גודל הצער שהיה לנו, על כן לא יכולתי לחקור אחר עובר ושב בשבועי עבר לכתוב לך מאומה. הנקרתים הממונים על גיוס ילדי ישראל לצבא, מיני מרוב סילקו שמונה, ונשאר חייל אחד. השם ידבח ירחם על עמו מהרה. מר מה ומרור, אח ואבוי לדבר ולכתוב מזה. המקום ירחם על פליטת עמו ישראל וייתן בלב כל אחד. שיסתכל על עצמו היטב, מה נעשה בעולם צרות צרורות תכופות. ועדיין הוא מרקד בינן. לא יתננו אשב רוחנו ליישב דעתנו, לחשוב על סופנו ואחריתנו. מה נאמר מה נדבר, מה נאמר מה נדבר. אך חישבתי דרכי ואשיבה רגליי לדותיך. אין לנו אל מי לברוח כי אם אל התורה ואל על פי דרכי אמת ויושר, אשר שאבנו ממעייני הישועה. וגם עתה אנו צריכים לנחם עצמנו ולשמח נפשנו בגודל נפלאות הישועות אשר הפליא חסדו עמנו בעל הרחמים, להקדים לנו רפואות כאלה קודם למכות האלה. לולא השם שהיה לנו כמעט כמעט אבדה תקוותנו חלילה. על כן עלינו לשבח לאדון הכל וכו', בכל יום ובכל עת, ולשמח נפשנו בזה, עד שנזכה על ידי זה די כא לפרש שיחתנו לפניו ידבעך, כבן המנחתה לפני אביו. כי כבר קרבנו בהחמיו כבנים חביבים ויקרים, והראה לנו עוצרי אוצרות טובים ויקרים כאלה, סגולות נפלאות וחמודות ונוראות כאלה. ותקבל איגרת הרצוף פה מידידנו, אבייזיק מלדזין, למען תראה עוצם תשוקת אנשינו אל האמת לבוא לארץ ישראל. וכבר השבתי לו תשובה נאה על זה, אם ירצה השם. אם תהיה בלדזין, תבקשו שיראה לך מכתבי, ותצניע האיגרת הזה. כי קיוויתי להשם שמכתבנו יהיו יקרים בימים הבאים בעזרת השם ידבח. כי כולם סובבים על מרכז נקודת האמת לאמיתו, להשתוקק ולחשוף להשם ולתורתו ולצדיקיו האמיתיים ולדרכיהם הקדושים. אשרינו שזכינו לזה. יהי כן השם עמנו שנזכה לגמור ולהוציא מחשבתנו הטובה אל הפועל מהרה, למען לא נבוש וכולי לעולם ועד. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ממ�زין. בעזרת השם נדבח יום ד' בחוקותיי, תפקו תקצ"א, שלום כנהוג. אתמול באתי לביתי בשלום, כעת תראה לשלוח להודיע לרבי מרדכי שאביו רבי שמואל זיכרונו לברכה נפטר לעולמו בטפליק ביום שבת קודש העבר. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, כדי שיאמר קדיש, המקום ינחם אותו מהרה. יתר מזה אין פנאי עתה להרחיב הדיבור. השם יתברך יעזרקה להבין הרמזים מכל הדברים שבעולם, איך להתקרב להשם יתברך על אדם בכל יום ויום. כפי האדם, כפי המקום, כפי השעה. כי כל מה שעבר בעולם, אין למוות, אין לחיים, אין ליוקר, אין לזול, אין לעוני, אין לעושר, וכל שערי מיני הרפתקאות וסיבובים שעוברים בעולם, בכלל העולם או המדינה או העיר, ובפרטיות על כל אדם ואדם, הכל הוא רק בשביל זה לבד, כדי לזכור אותו יתברך על ידי זה דייקה. כי הוא יתברך מסבב כל הסיבות בחוכמתו ובאחמנותו, הכל לטובה הנצחית כדי להכיר אותו יתברך על ידי זה בכל יום ויום. כי הוא גומר ויגמור הכל כרצונו, כמו שכתוב ואתה מרום לעולם השם, כמו שפרש רש"י שם. דברי אביך דורש שלומך תמיד באהבה נתן מברסלב. מ"ח ברוך השם יום א', שחרית, תקצ"א, ארבעים למספר בני ישראל. אהובי בני, זמן תפילת שחרית הגיע, אך מאהבתך אני כותב לך עתה שקיבלתי מכתבך. ויש לי צער גדול מצערך ומרה שחורה שלך שאתה כותב לי בכל פעם. והלא כבר כתבתי לך הרבה הרבה מה שיש בו די לנחם ולשמח עצמך בכל, בכל עת בכל מה שעובר עליך. וכי לחינם אני דיברתי ממך אלפים פעמים, שכל אדם מלא ייסורים, כמו שכתוב, אדם לעמל יולד וכולי. נא, nah, בני חביבי זכור, אל תשכח כל זה. זכור תזכור בכל עת את כל החסדים הגדולים והנוראים שעשה השם יתבח עמנו, שקרבנו לאור כזה אשר שמו נקרא עלינו תודה לקהל. ותרגיל לעצמך מאוד ללך עם הדרך שדיברתי ממך כבר להיות בכל פעם מודיע לעבר וצועק לעתיד לבוא. ותפרש שיחתך לפני השם מטבח בכל יום ביום חוק ולא יעבור. למען השם, למען השם, חטוף ואכול, חטוף ואכול, תורה ותפילה והתבודדות ומעשים טובים. ואל תשגיח כלל וכלל בכל מה שעובר עליך. ובזה טוב מאוד מידת השכחה, להשגיח מידתו לגמרי בכל את כל מה שעבר עד הנה. ומה שיהיה, אין יודע כלל. בפרט בישת התפילה תהיה בעיניך כחדש ממש, וכאילו אין לך רק השעה הזאת לבד. ולא תסתכל על העבר ועל העתיד כלל, אפילו בדברים הנוגעים אל הנשמה, מכל שכן וכל שכן, בדברי הגוף והממון. ואם תרגיל עצמך בזה, אז טוב לך, ותוכל להתפלל על ידי זה ולחטוף הרבה טוב בכל יום. למען השם חזק ואמץ ושמח נפשך בכל הדרכים ששמעת ממנו. קבה להשם ויושע לך, כי לא יזנח לעולם השם. חסדי השם, כי לא תמנו וכולי, דברי אביך, נתן מברסלם. מ"ט בעזרת השם מטבח יום ה' במדבר תקצ"א. אהובי בני חביבי שיחיה היום קיבלתי מכתבך, והיה לי נחת גדול מאשר לקבל מכתבך, כי היה לי געגועים גדולים והגיעה רבה מיום א' עד אתמול, עד שמצאתי לשלוח לך מכתבי הנ"ל. השם ידבך יזכנו שיעשו דברי רושם בלבבכם, כי לא דבר ריקו, כי נובעים ממקור עליון ונורא מאוד מאוד, עצום ונשגב. עתה ביקשתי שתשיבני מיד באריכות קצת לבאר לי מה שתוכל לבאר במכתב, וקצת מצוואת חותנך זיכרונו לברכה, אם הניח איזה חלק בשבילך גם כן. יתר מזה אין להאריך. השם ידבך יחזק לבבך לצאת חובת היום וכל יום ויום. כל אשר תמצא אתך בכוחך לעשות באותו היום ולבלי להניח מיום לחברו כלל, כאשר כבר דיברנו בזה פה הרבה ועדיין צריכים תפילה והתבודדות הרבה לזכות לישועה ורחמים רבים לקיים זאת באמת לעמיתו כרצונו הטוב. דברי אביך דורש שלומך תמיד באהבה ומצפה לראותך מהרה, נתן מברסלב. שלום ידידי רב מרדכי, מה אומר לך לנחמך? מאליך תבין שכל הדברים שאני כותב לי, בני שיחיה, נמרים גם אליך ולכולכם. ותשמרו מכתבי היטב, כי אצלי בעצמי הם דברים יקרים מאוד, ומתחדשים בכל פעם מאיתו ידבר בחסדו הגדול. והן הן נחמתך על כל הצרות. כי עיקר הנחמה הוא הדעת האמת, שנוכל על ידו להמשיך יצאות אמיתיות, להישאר קיים בעבודתו ידברך לנצח, נתן הנ"ל. השם ידברך לזכנו ליראה והשמחה והקדושה והטהרה של חג הנורא הקדוש הבא עלינו לטובה. אם נזכור נקודה אחת מעוצם ההיראה הנמשכת בשבועות, כמו שכתוב, גם כל העולם כולו אוכל מפניך בקולות וברקים וכולי, ראוי להזדעזע מעתה בלי שיעור. ואם עדיין אין אנו זוכין לזה, על כל פנים מעתה ראוי לשפוך שיחינו הרבה כמיים נוכח פני השם. היכן אנחנו בעולם? שכבר ספרנו יותר משישה שבועות ועדיין לא נתערנו להרגיש היראה של שבועות. השם הטוב יכפר ויגן עלינו וימשיך עלינו בהחמה אווירתו הגדולה שיקוים בנו ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. עד שנזכה לשמחה גדולה על ידי זה כמו שכתוב וגילו בירדה. וזה עיקר שלמות היראה כשזוכין הלידה לשמחה. וכבר כתבנו ודיברנו הרבה בזה שאפילו על ידי יראת העונש זוכין לשמחה. על פי הדרכים שקיבלנו לשמח נפשנו בכל הנקודות טובות וכולי, נתן הנ"ל. אחר כותבי האיגרת המוסגר פה, הגיעני מכתבו שנית מיום וערב שבת קודש. ונפלאתי בני, איך לא הבנת מעצמך שאיני מקפיד על דברים כאלו? ומה אכפת לי אם תאמר כמה קדישים בכל יום בכוונה, שהוא שבח גדול ונורא מאוד, דתבר כל גזיזין דפרזלה? אך אם תאמר קדיש, יהיה בדעתך שהוא גם בשביל אדוני אבי זיכרונו לברכה, שהוא זקנך, וזה כבודי שתכבדני ועובדין תבין במה שתוכל. אך לא תבלבל דעתך בשעת האמירה בזה, רק קודם תוכל לחשוב כנ"ל. אהובי בני, כבר כתבתי לך שלא נסעו מפה לתולשין מחמת הפחדים, על כן התעכב האגרת עד הנה. והיום יום ב' אחר חצות הגיעני שלישית מכתבך בקול זעקה גדולה ומרה. ואיני יודע מה לכתוב לך עוד, כי כבר כתבתי לך הרבה, וכבר השיבותיך במכתב הראשון, והזכרתיך שכבר הודעתיך מקודם כמה פעמים, שההכרח שיעבור על כל אדם כמה וכמה הרפתקאות שונות. המקום ירחם, שיהיה בחסד גדול. מה אומר לך בני? הלא אתה רואה בעיניך בכל יום ובכל עת הבל העולם, איך הכל הבל, ואת כל העמל אשר נעשה תחת השמש עם כל אחד ואחד. וכבר צעקו כל הצדיקים הקדמונים והאחרונים, ובפרט אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, שהעולם מטעה אותנו לגמרי. ואם אנו יודעים כל זה, ואף על פי כן רוצים להטעות אותנו חס ושלום, בעל כורחנו, כי השעור שביישם מעכב ומשתטח ומתפשט נגד כל אחד כאשר מתפשט, אף על פי כן האמת הוא אמת, כי אמת הוא אחד, ואי אפשר לשנות האמת בשום אופן, מי שרוצה להסתכל על האמת. ועל זה טוב לנו להודות להשם בכל עת, מה שעל כל פנים אנו יודעים מהאמת בבירור יותר משאר העולם, אפילו מהחסידים של עכשיו. ואם אף על פי אין מעשיך עולים יפה, אף על פי טוב ויקר מאוד מאוד מה שאתה יודע אמת לאמיתו. אך כמו שהוא מעלה גדולה מה שאתה משתוקק כל כך אל התכלית האמיתי, כמו כן יש בו חיסרון גדול מה שאתה בוער וצועק יותר מדי. כי יותר מדי הוא חס בחינת הריסה. והלא כבר דיברנו עד קצה האחרון שצריכים להחיות את עצמו אפילו בנקודה בעלמא של דת יהדותנו הקדושה, שאנו אוחזין בהם בחסדו הגדול. ואין לך להסתכל כלל על שאר אנשים שאינם מחיין עצמם בזה. אפילו הם טובים ממך הרבה, ואף על פי כן הם ממרה שחורה ועצבות. ואפילו אם הם מאנשי שלומנו, כי אין לך להסתכל עליהם בעניין זה כלל. רק שתשמע לדבריי שהם נובעים מדבריו הקדושים זיכרונו לברכה, להחיות עצמך בכל עת ובכל יום במה שאתה מזרע ישראל ולא עשני גוי. ואנו זוכים לעשות מצוות רבה בכל יום. בפרט ובפרט בגודל החצד הנפלא והנורא שהנחוזים ודבוקים בשמו הקדוש זיכרונו לברכה. ואם לא היינו שומעים ממנו כי אם התורה אז עמרה בעודי דיינו. כי יש בו די להחיות עצמנו על ידי התורה הקדושה הזאת כל ימי חיינו ולזכות על ידי זה לחיי עולם לנצח. מכל שכן וכל שכן ששמענו גם המעשה של רבי אליעזר ורבי יהושע וכסלו וחנוכה וחליפות ויובל דרי מעלה ודרי מטה, מקיפין למעלה מהזמן, תקופת הימים, תקופת השנים וכו'. וכן שמענו עוד נוראות ונפלאות אשר לא נשמעו מעולם מה אדבר. דע, בני חביבי, כי רבנו הקדוש והנשגב והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ידע כל מה שיעבור עליך עד הסוף. וכבר הקדים רפואות נוראות למכותינו האנושות. על ידי כל התורות והמעשיות והשיחות והתגלות אלוקות שאהיה בדעתנו. חזק בני חזק, והעיקר שתלך במה שכתבתי לך כבר, שבכל עת תעשה עצמך כשוכח לגמרי, ובזה תצא בחירות בכל פעם מגלות אשתך שמונח אליך, ומכל מיני גלויות ושעבוד שמונחין על מוכחך כאילו אוחזים אותם בידם חס ושלום. ובאמת הבחירה החופשית, המחשבה ביד האדם לעטא כרצונו. והעיקר, לבלי להתחיל לחשוב כלל. רק כאילו אתה נולדת, וכאילו אינך יודע כלל מה שהיה ומה שיהיה. ובאותו השעה תשמח עצמך בכל מה שתוכל. אין נקודות טובות וכולי כנ"ל, אין דמי לדשתותא ובדיחותא וכיוצא. ואם מתוך כך תוכל לחטוף לעצמך לתוך תורה ותפילה, מה טוב? ואם לאו, אף על פי כן תשמח בהשם ובתורתו ובצדיקיו האמיתיים על פי הדרכים הנ"ל. ותמתין עד בוא העת הטובה שתוכל לחטוף טוב ואמת מה שתחטוף בחסדו הגדול על ידי הגיעה קצת. כי בלא הגיעה כלל אי אפשר. כי אפילו ההגיעה והטרחה בעבודת השם יכולים לקבל ולהמשיך על עצמו יותר על ידי שמחה וחירות. ביותר מזה אי אפשר להאריך במכתב ומובטחני שתבין מעצמך איך להכניס דברי אלה בלבך באופן שתנחם ותשמח עצמך ואחרים. ותזכה לקיים דברי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה וללך בדרכיו הקדושים למען ייטב לך לנצח. דברי אביך נתן הנ"ל נ" ברוך השם יום א' ת' קצ"א פרשת כח אהובי בני היטב חרה לי עליך על אשר בכל שבוע עבר לא ראיתי כתיבת ידך כלל וגם מקודם לא כתבת לי תשובה הגונה כדרכך. לא ידעתי מה זה ועל מה זה, ואיך אתה ממשיך על איך כל כך, עד שאין לך פנאי בכל השבוע אפילו לכתוב איגרת אליי. וגם מעי המו לי על זה, לחשוב במחשבות מי יודע מה נעשה שם. ועיקר, צערי, שאני מבין מזה שאין אתה שוקד מתוך הטרדה על דלתי התורה והתפילה כאשר הוריתיך. ועד מתי ועד מתי יהיה טרדתך קשה כל כך כל כך? וכבר הזהרתיך הרבה שחלילה ואסור לדחות על יום מחר, כי העיקר לחטוף בכל יום ויום מה שיכולים לחטוף טוב. וכבר דיברתי עמך וכתבתי לך הרבה הרבה בזה. ואיך לא יכולת לחטוף שעה לכתוב לי כראוי. כעת תראה להשיבני מיד כראוי, ואז אראה לכתוב לך באריכות יותר בעזרת השם מטבח. יתר מזה אין להעריך כי הגיע זמן תפילת שחרית. דברי אביך מצפה שתחזור לקבוע עצמך על התורה ועל התפילה באמת ומאתיר בעודכם נתן מברסלב. נ"א ברוך השם יום א' חוקה תקצ"א שלום וחיים לאהובי בני חביבי מורנו הרב שיחיה. מכתבך קיבלתי קודם שבת והנה בוודאי כבר שמעת שבביתי היו הילדים חולים מחולי המזלין, הדמת, והיו לסכנה גדולה. בחסדי השם שבו לבריאותם בעזרת השם ידבח. אך בני יוסף יונה שיחיה, מוטל על ערש דווי, השם יסעדהו מהרה. גם בבית בני רבי שכנא שיחיה, היו שני ילדים חולים מחולי הנעל, ותודה לכלם חוזרים לאיתנם בעזרת השם ידבח. ועתה עיניי כלות כל היום לשמוע הטוב מבנך שיחיה. נע מאוד להודיני לא, מהרה משלומו הטוב, ותפילה לכל חיי שאזכה מהרה לשמוע בשורה טובה מאיתו, שחזר לבריאותו. השם ידבח יאריך ימיו ושנותיו, ותזכו לגדלו, לתורה, לחופה ולמעשים טובים, אמן. והנה כבר ידענו שכל מה שעובר על האדם, אין לנו בית מנוס כי אם אליו יתברך לבד. בכל כוונתו יתברך בכל מה שמביא על האדם, הכל כדי שיזכור בו ויתפלל אליו. כמו שכתוב, וקראיני ביום צרה, אחל צאיך ותכבדני. ועתה, בני, קבל עליך עול מלכות שמים בכל עת, ותתפלל אליו בכל עת על כל דבר, וקבל להשם ויושר לך. ומחמת הנחיצה אי אפשר להעריך יותר. דברי אביך דורש שלומך תמיד באהבה ומעתיר בעדכם, ומצפה לשמוע טוב מעתכם תמיד. נתן מברסלב. נ"ב בעזרת השם ידבח, יום ג' חוקה תקצ"א, שלום וחיים לאהובי, בני חביבי הוותיק, מורנו הרב יצחק, שיחיה. נא, בני חביבי, להודיעני מיד על ידי מוסר כתב זה משלומך ומשלום בנך, שיחיה. כי עיניי קלות כל היום לשמוע טוב מאיתו. השם ידבח, יסעדהו וישיבהו לאיתנו בקרוב. והנה לספר לך חסדי השם אשר עשה עמי באלו הימים תקצר הירייה. כי שני בניי שיחיו היו חולים מכל ים וגם שני בניה של זוגתי, וכולם היו מסוכנים מאוד. וקצתם היו אצלי לאחר ייאוש כמעט רחמנא לצלן. ובגודל נפלאותיו התברך וחסדיו העצומים שבו לאיתנם בעזרת השם יתבח. רק בני יוסף יונה שיחיה, עדיין לא שב לכוחו מחמת שביום שבת קודש, וביום ראשון בשבוע הזאת היה מסוכן מאוד מאוד. וזה סמוך, אכלימהו ואחיהו, ראשי מטבח בהחמיו הגדולים, בלי שום רפואות, ובלי שום עשייה ותחבולה כלל, כדרכנו, כידוע לך. השם ישיבהו לאיתנו בקרוב. ועתה עיניי צופיות לשמוע טוב מבנך שיחיה. נא לא דייני מיד. יתר מזה אין בלשוני מילה עתה לרכיב הדיבור. נא, בני, חזק ואמץ מאוד ושמח נפשך בכל מה שתוכל. וזכור חסדי השם אשר כבר הפליא עמנו לשום לנו שארית בארץ, להחיותנו כהיום הזה, על ידי מעייני הישועה וכו' וכו'. כן יוסיף השם חסדו עמנו, ואל יעזבנו ואל יצאינו לעולם. דברי אביך דורש שלומך תמיד באהבה ומעתיר בעדכם ומצפה לתשובתך מהרה, נתן מברסלב.